mtazamaji wa Asta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wanyamwezi Wanyamwezi ni moja ya kabila linalopatikana nchini Tanzania mkoani ni Tabora ni moja ya kabila ambalo hupatikana katika mkoa mkubwa hapa nchini kabila hili lina historia ndefu sana asili Wanyamwezi ni kabila la Kibantu linaloundwa na komba mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali mbali na kuundwa kwa koo hizi kwa miaka mingi ambayo koo hizi huunda makabila hayo kabila hili linagusa maeneo mbalimbali lakini kwa sasa hivi ni vigumu kuamini kuwa maeneo hayo ni sehemu ya kabila la wanyamwezi unyamwezi hapo mwanzo litumika kama sehemu ya kuchambua komba mbalimbali katika nchi za Afrika na wanyamwezi lina maana ya watu wa mwezini, yaani sehemu ambayo mwezi uchomoza na neno hili walilipata kutokana na kufanya biashara na watu wa pwani ambao kwa miaka hiyo kulikuwa na maeneo ya kibiashara kama vile Kilwa na Bagamoyo na hivyo ndivyo jina hilo la wanyamwezi lilivyotokea wanyamwezi ni muunganiko wa makabila tatu ambazo ni watusi, wasumbwa na wanyenyembe na hizi ndizo kabila zinazounda kabila la Wanyamwezi. Lugha yao ni Kinyamwezi. Utawala wa Wanyamwezi. Kabila la Wanyamwezi ni kabila lenye historia kubwa katika nchi ya Tanzania. Na kabila hili limbarikiwa kuwa na tawala mbalimbali ambazo kwa hesabu zinafika tawala za kichifu na moja. Uzuri ni kwamba kila chifu ilikuwa anajitegemea yenyewe, Ila chifu ambao haikuwa na nguvu iliunganika na chifu nyingine na kuunda chifu moja na kushirikiana kwa pamoja na mfano wa chifu wa namna hii ni chifu wa Mtemi Mirambo kwa sasa tukizungumzia unyamwezi wa sasa tunagusa mikoa miwili ambayo inahusika na historia nzuri na aina hii ya utawala wa mikoa hiyo ni Tabora na Shinyanga kwa mkoa kama Tabora chifu hizi zilikuwa wilaya ya Nzega ikonge Uyuwi na wilaya ya Urambo na katika mkoa wa Shinyanga chifu nyingi zinapatikana katika wilaya ya Kahama na chifu nyingine za Kinyamwezi ni pamoja na uchifu wa Uganda, uchifu wa Kiwere, uchifu wa Uyoa na nyinginezo nyingi. Utamaduni kwa miaka mingi utamaduni wa unyamwezi umeathiriwa ama kuathiri na tamaduni za jamii jirani za Afrika Mashariki pamoja na tamaduni za taifa la Tanzania. Uislamu na Ukristo pia umekuwa na athari kubwa kwa desturi za kisasa za wanyamwezi. Utani, watani wa wanyamwezi ni wafipa, wagogo, waluguru, Wazaramo, wadigo, wasamba na wazigua. Na utani wao ulikuwa mkubwa ni hasa katika vifo. Ikitoka kijana katika mtaa husika amekufa na mzee bado yupo hai basi hapo humtania kuwa mzee huyo umebaki na kijana aje afe hivi hivi na basi hapo wao wanasema kwamba mzee huyo amemroga kijana huyo chakula chakula kikuu cha wanyamwezi ni ugali wa sembe kama chakula cha mchana na jioni lakini asubuhi wanapenda sana kula viazi wanakula kwa kutoawezea na asali au karanga na wanakula mihogo ambao yenyewe wanaita mtanyato. Kwa upande wa vinywaji, wanyamwezi wana vinywaji vya asili kama vile pombe iitwayo mkangala. Na katika utengenezaji wa kinywaji hicho, wanachukua pumba, mahindi ya kawaida wananyunyizia maji ili yaweze kushikana na mtama au uwele, Kisha wanachanganya na asali. Na hii ndio historia ya kabila la Wanyamwezi. Historia hii imeleto kwako na ESTA TV na kusimuliwa na Potina Safieli